Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Mistere la granițele cunoașterii. Știința progresează în mod accelerat pe toate planurile. Așa, după cum cred că știți mulți dintre dumneavoastră, multe dintre revoluțiile tehnologice care ajung la publicul larg ajung poate la 5, 10, 15, 20 de ani după ce ele au fost folosite de armatele cele mai performante ale lumii. Viitorul este surprinzător din multe puncte de vedere și, desigur, zona militară nu scapă de aceste inovații ieșite din comun, unele care uh, ni se pare că țin de, uh, filmele, de, ști, de uh, filmele SF. Uh, în această seară vom vorbi despre armele viitorului împreună cu doi invitați care chiar au ce să ne spună, lucruri interesante, lucruri inedite. Îi salutăm așadar pe domnul general în rezervă Dr. Nichiachilaru, bună seara. Bună seara. fost șeful Marului stat major al armatei române <coughs> și, nu în ultimul rând, pe domnul Alexandru Mironov, bună seara. Bună seara. <coughs> realizator TV, uh, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai științei din România, senior editor la revista Știință și Tehnică, al cărei ultim număr este aici la mine, vi-l prezint. Dar el să explică cel mai recent, să nu zicem da, mult, ce... <laughs> nu știu. Da. Cel mai nou număr al revistei de știință și tehnică, este aici o revistă care merită să fie citită de cât mai mulți dintre români. Așa cum spuneam, subiectul este armele viitorului, avem un militar de carieră și, cum spuneam, un om care cercetează știința... Ne apropiem. Așa. Haideți că, domnul Mironu, cred că ar vrea să... Eu aș vrea altfel. să spun ceva. Da. M-am întâlnit cu generalul care, eu știu, mă mândresc că în mi-e prieten, puțin înainte ca Buș fiul să atace Irakul. Și chiar am stârnisem lucrurile să vedem ce zic militarii. Urma să se întâmple o răsturnare completă de situație geopolitică. Și trebuie să vă spun că generalul Mircea Chelaru. A fost mult mai pacifist decât îmi închipuiam că un militar trebuie să fie, a fost foarte rațional și cam toate etapele pe care le-a prevăzut în evoluția ulterioară, până la practic dezmembrarea lumii arabe, așa cum e acum, le-a nimerit frumos e că la o săptămână după aceea l-am întrebat și pe academețial Mircea Malița despre aceeași poveste. Vreau să spun că mult mai aproape de adevărul care urma să fie în viitor a fost Mircea Chelaro un <coughs> om de uriașă cultură, nu numai în, în domeniul tehnic militar, ci în istorie. Nu, nu, nu. Asta înseamnă că putem să folosim pe domnul general Chelaro nu ca pe Baba Vanga, dar în orice caz să ne facă niște previziuni despre, pentru că având această înțelegere și cunoașterea tehnologiilor care sunt active acum, poate să pe baza noilor descoperiri cam unde se poate ajunge și când, spre exemplu, uh, armatele lumii nu să mai fie uh, formate din militari, ci din roboți, din inteligență artificială, care va fi coordonată dintr-un subteran, de un ochelarist uh, care este uh, foarte bun pe jocurile, pe calculator. Da, în primul rând, de, mulțumesc pentru invitație și sunt, uh, nu eu o formulă de complezență pur și simplu la vedere. Chiar sunt bucuros și onorat să le am în stânga mea pe distinsul nostru om de știință și promotor al uh, idei, a filozofiei de a activa întâlnul științei cu foarte, foarte multă uh, consecvență. Există o rațiune a științei, iar uh, războiul este suma sumelor care înglobează tot efortul, toată capacitatea inteligenței umane pentru a produce un lucru pe care multă uh, lume îl ignoră. Pentru a produce victoria. Pentru a, a produce ceea ce înseamnă acapararea surselor de existență dinspre tine către celălalt. Prin acte non-violente, există un curios, un război non-violent, așa zisul război invizibil, care pleacă de la teoria informației și termină actualmente cu meta meta-războiuri și cu condiționarea războiului hibrid, până la conflictul deschis armat, continuarea războiului în planul distrucției totale. Și aici mi-a fost simplu să. Analizez cei 5.000 de ani de război cunoscut, consemnat, cauze, efect, consecințe, și vreau să vă spun că de 5.000 de ani nimic nu s-a schimbat. Lumea ca lume, decât lumea și pământul, e doar lume. Mijloacele cu care își atinge scopul această lume, această umanitate au fost, într-adevăr, îmbunătățite, schimbate, aduse la performanța incredibilului. Dumneavoastră vorbiți despre armele viitorului. Era prin anii 70 și o carte amintit despre viitor al lui Denichen. Și se pare că acel trecut care vine dintr-un viitor continu vorba e, ecleziastului. Ce este a mai fost și ce a fost va să mai fie. E bine, astăzi, acum când vorbim, avem deja de acel viitor peste noi, numai că nu-l conștientizăm. El este funcțional în acele districte hai să spunem, discrete ale umanității, care deja le folosește de vansul, în opinia mea și nu numai a mea, a tuturor celor care în cluburile noastre, în grupurile noastre de analiză, de interpretare a umanității din perspectiva conflictualității, la ora actuală au un avans și un avantaj de jumătate de secol. Teoria că cercetarea absconsă, cercetarea în domeniul armelor inteligente devansează realitatea contemporană cu 5, 10, 15 ani este depășită timpul, ciclicitatea, rapiditatea exploziei tehnologice și pătrunderii în tainele materiei a invizibilului funcțional, la ora actuală este de sub 5 ani de zile, iar avansul față de media cunoașterii umanității, în opinia mea, este între 40 și 50 de ani. De aceea, am, de aceea am și venit foarte, foarte pregătiți și îngrijorat de ceea ce am să spun, dar mai ales îngrijorat de modul cum în timpul care avem la dispoziție putem să punctăm locul în care sau momentul în care a ajuns umanitatea în clipa de față și contradicția imensă între aparența prezentată și explozibilul cu ghilimele de rigoare pe care stă întreaga umanitate. Vă rog ca să-l pe domnul general, schimbarea fundamentală a războaielor s-a făcut în urmă cu 2, 3, 4, 5 ani atunci când rușii au descoperit că nu trebuie TNT, Toluen și nici uraniu plutoniu ci e de ajuns să pui niște hacker de ștepți care să zăbure în toate sistemele pământului, ele sunt legate între ele, de oare n-am decât să-i păcălesc, să-i ard să rad pe toți, să mut miliardele într un loc în altul, să închid centralele electrice, să fac relele, și asta înseamnă o extraordinară capacitate de a te adapta la viitor Ca asta au făcut urmașii KGB-ului cât cum se numește? GRU, cum mi se pare? FCB FSB-ul FSB-ul înseamnă s-a crescut o generație întreagă de softiști de război care acum e aruncat în bătălie în tranșee, în niște tranșee invizibile, așa cum e acum. Deci, ăsta e primul element pe, pe care l-aș sublinia. Da, acesta este mai, cum se spune, o alveolă, da. un, o, o singură entitate din uriașul fagure da. al noi ideologii de pazdravă sau al alveolă e, cu, cu putere. Ca să pot să răspund și să ajungem undeva unde, practic, trebuie să evidențiem starea de pericol iminent. Uh, războaiele în general au fost uh, declarate atunci când două entități, două cantități masive de oameni cu energie energia fizică și energia armelor se loveau până când una din ele era decapitată, distrusă și în spate devenea un vacuum normal. A înfruntat asta pe când de rupte întregul imperiu intra în subordine. De la acest război de masă s-a ajuns la război hibrid. După cum știți eu mi-am dat... Uh, doctoratul și nu oricum în filozofia războiului, în modelul de organizare a societăților pentru a produce societatea războiului, economia războiului și mai ales m-am axat ulterior pe evoluția acestui fenomen, pentru că e un fenomen <coughs> nu se manifestă doar atunci când îl vedem. Este continuu. Starea de război este permanentă. Este o amăgire să spui că războiul este, pacea este lipsa războiului. Nu. Pacea este senzorialul. Senzația, sentimentul că, nefiind o confruntare violentă, ești într-o stare de pace. Acesta l-a numit, numit mai târziu meta-războiul, a perioada anilor 90 până către 2000. După care a devenit în, la modă conceptul războiului hibid, hibridat, și, așa zisul, omnia factorium a acestui război, adică toată factorialitatea umană este prinsă în această conflictologie De la distrugerea în masă, conceptul distrugerei masive a armelor nucleare și termonucleare S-a evoluat până la lovitura chirurgicală destructivă, alegerea obiectivului sau a individului selectarea lui din mulțime și nimicirea e, punctelor vitale. Apropo de, ajungem ce înseamnă cyber războiul. S-a trecut la conceptul, hai să nu mai producem crimă. Războiul este o crimă, indiferent cum se numește el, împotriva umanității. Și trecem de la nimicirea maselor, grupurilor, indivizilor la anihilarea lor. Acest concept a început cu primul război din Golf, s-a dezvoltat după anul 2000, s-a experimentat în Golf, în cel de-al doilea război din Golf și dacă ați observat dumneavoastră, mase mari, fronturi întregi, mari unități și unități de e, militari, se predau fără luptă. Cum, cum explicăm asta? Se predau fără, ajunge, deci s-a trecut de la conceptul nimicirii vezi Drezda, celui de-al doilea aia mondial, covorul de bombe vezi Hiroshima, Nagasaki distrugerea în masă vezi amenințările că am o bombă termonucleară că dacă ți-o dau la Washington risc să-mi sparte geamurile la Moscova cunoașteți expresia lui Hrusciov de aici s-a ajuns acum la elementele de anvelopare și anihilare a resurselor militare ale adversarilor și ulterior o să vedeți Aici suntem în prin război, reconvertirea și modificarea mentală și comportamentului liderilor pentru a fi scoși din decizia belicoasă. Aici este arma care vom insista la sfârșit. Aici intrăm în zona de psihoconică. Armata e în ADN-ul meu, al lui Daniel Roxin, o avem toți, pornirea de, punem mâna pe pistol. A, uh, Că omul e omul, omul așa. a fost făcut ca animal logic și rațional da. prezervator de viață. Asta este în prima lege a creației. Ulterior în decăderea sa pentru că a dispărut e, etimonicum, adică respectiv acel, acel, acea chestiune de ordine morală, apărând, plecând din. Animalele în ordine morală, în ordine naturală. Da, deci ordinea morală există și o morală preemptivă, adică una transcendentală. Ea nu vine din întâmplare. Comportamentul nu și-l dictează natura uman, așa, că a gândit ochelarul că trebuie să fie apărător de viață. De asta când aveți copilul dumneavoastră și ele amenințat sau ei de nu săriți în apărarea lui. Da, dar și făceau invers. La fel. Omorau jertfa și îi puneau și copilul în brațe să morau mă rog dată cu el. Nu, ăla e primitivism, ăla e de Suntem de mult în decădere. Era religie. În, în Omul a fost... Generat și creat, eu sunt creaționist ca atare, nu este. N-am Eu nu, eu nu. nu. Atunci rămâneți, probabil, în stadiul de 42 de cromozom cu musca, nu? Așa. Ei, eu nu cred că am, am devenit. Eu am interes. 46 de cromozom, <laughs> ca și dumneavoastră, păi da, domnul dacă ar fi să trecem la evoluționism, înseamnă că am trecut prin fiecare din stadiile astea. Dar asta da, mm. e alt, altă temă. Ei bine, această, acest reflex, acel instinct al distrugerii sau al atacului nu este în fire. El este dobândit din experiențe adăugate, Uite, o este dobândit prin adăugarea unor experiențe succesive care din a fi fire el s-a uh, concentrat pentru a avea mai mult avere. Și aici este o altă temă. Și aș face o remarcă și dacă îmi permiteți, mă gândesc la societățile de tip matriarhal, mă refer la Cucuteni sau altele, care au o continuitate de 1500 de ani și în care nu avem urme, dovezi ale războaielor, ceea ce arată o societate pașnică care treia în alte Foarte principii Foarte bine, eu, eu vă duc acum chiar în Biblie. Da. Superbul capitol, cartea întâi, domnul Mironov, Facerea, capitolul 2, Spune undeva că în țara avililor, Havila, moi se spune, avii erau acei oameni de lumină, lactofagi și mielofagi, care nu cunoșteau decât salutul prieteniei și îmbrățișării. Ei nu au cunoscut războare. Toată această formațiune... Uh, să spunem filozofic, umanoidă, umană, prevăzută sau consemnate de Biblie, arată că în dezvoltarea creaționistă nu a fost acest conflict între indivizi. Domnul, să fac o, o declarație ca să le enervez, da. nu de alta. Biblia este o carte veche de legendă. Veche, dar era ceva și înainte. Da, nu vorbesc mai de Biblie, pentru că Biblia arată numai, dar sunt numeroase alte surse, dacă vreți, apocrife. Uh, o, o time, dincolo de timp, înseamnă out of time în engleză, inscripționate pe alte tipuri, dacă vreți să luăm tărtăria. Nu se să găsesc pe tablițele de, de la tărtăria nici un însemn război, ci numai însemnul divinității, a creației, a continuității prin hrană și a înțelegerei fenomenologiei cosmogone lunare. Dar Opus, dacă, am pus dacă așa stau lucrurile. plăcuțele originale. Am, da. am avut o senzație extraordinară. Ați văzut că... cum reacționează ADN-ul? Ad Pentru că m-ați întrebat ADN-ul. Nu. E... Spiritul de <evo> ucidere nu este unul natural. Spiritul de apărare și consecința apărării este altceva. Ca să înțelegem. Animalul raptor. Ia exact atât cât îi trebuie pentru a exista și aș con continua existența biologică. El nu este un ucigaș ca să-și o producă din plăcere, dintr-un sadism uh, animalic. Dacă vă uitați că aceasta este legea naturală și este regăsită în toate scrierile... Um, dacă vreți, protoistorice, în scrisurile acestea sau aceste comportamente ale uh, apariției vieții pe pământ. Uh, revenind, ca să nu deformăm tema, de la conceptul teritorialității. Ați văzut? Orice animal își marcă teritoriul. De ce? Sursa de existență este teritoriul. A doua, al doilea instinct Uriaș, după ce ai făcut teritorialitatea cu sursa de existență, este procreerea și continuitatea. De-abia după ce ai rezolvat aceste două elemente ale surselor de existență și procreerea, începi să faci creația, dacă ești uh, ființă rațională. O albină singură nu poate să producă miere. Ea produce mai în roi și cu legile maticei. O singură furnică nu poate să facă mușuroi. Numai în societatea respectivă și atunci când supraplinul de albine se produce în același tub, apare roirea și își caută o altă teritorialitate. Inclusiv zonele de unde își culeg polenul. Așa este și cu masa umană. Exact, la fel. Ei, așa este și cu masa umană. În momentul în care s-a produs această mișcare sau. Produc și coliziune de spațialitate și reflex de procreere, a apărut conflictul distrugător între mase. Iar vreau să-mi permiteți o intervenție. Mă gândesc acum că unul dintre pericole care se văd la orizont au legătură cu faptul că în zona Africii și Asiei, clima Devine tot mai neprielnică, se, limi, se reduc terenurile uh, agricole, populația se înmulțește. Asta și este o teorie? Este... Pe dacă ar fi să fie clima nefavorabilă și uh, sursele de viață neprielnici, atunci cum de se mai înmulțesc? Vă dau răspunsul adică la sfârșit. -a la am Au vă... ieșirea din Africa să petrecut în... din cauza asta? Am să vă... Să vă... am să vă dau și la sfârșit încerc să explic prin mijloacele aceleași logici. Noi tot nu putem să judecăm în scale diferite, același fenomen, dar se pe spații diferite. Aceasta este greșeala. Însă, eu ce vreau să scot în evidență? Starea de conflictualitate în istoria cunoscută a umanității, că există și cea care este bănuită, starea de conflictualitate a intrat în mentalul social, colectiv al omului. 2. războiul, după cum spunea Maltus, a devenit o necesitate în regnul animal, în regnul vegetal. Echilibrul natural, eco-echilibru, se produce prin ceea ce înseamnă, dacă vreți, repet, ce înseamnă echilibrul între specii. Omul, spunea Maltus, se poate echilibra numai prin sine. Și atunci el spunea că război este o necesitate. Această necesitate înseamnă, însemna la el, diminuarea numerică aspeții umane. Dar mai spunea el este o necesitate a abiciuirii inteligenței și intelectului pentru a dobândi da. victoria. Da. Rog, cer cer să, să pun un pic de stop, <coughs> da. domnule general, pentru că amândoi am trăit, eu cel puțin, perioada când pe pământ erau 3 miliarde de oameni, 4 miliarde, 5 miliarde, 6 miliarde, 7 miliarde. Maltul s-a de evenimente complete în asta pentru că inginerul creatorul, inventatorul scoate mijloace din mintea asta. Pe pământ nu sunt numai 7 miliarde de guri, de, de granit. Sunt șapte miliarde de creiere, 14 miliarde de mâini. asta schimbă aspectul. Și de asta la la și peste 100 de da. miliarde de viețuitoare alte viețuitoare, care e la fel, nu, produc aceeași... Plus că noi creștem, de pildă, ca să știți o cifră, 90 de miliarde de păsări mâncăm în fiecare an. Noi trăim și... Astea se... miliarde. Ufrațim 90 de miliarde, da. da. Dar, dar întrebarea este, dacă evoluează așa, dacă Malthus nu are dreptate, dacă mintea umană crește, de ce nu apărat să port cu mine instinctul ăsta de, de, de, de război? E în mine? Nu e Nu știu dacă e în mine. Nu. Eu Am, am admirație înțează... pentru poporul german, dar nu și pentru momentul de demență. Pe care l-a avut poporul german, pe care l-a avut poporul japonez. Dar mă revinți mai la ultimele războaie, dar toată ce umanitatea, dar ce facem cu Imperiul Roman, dar ce facem mai târziu cu Conchistadorii, ce am făcut cu cotropitorii Africii, toate războaiele Asiei, în interiorul Chinei. Deci dumneavoastră, trebuie să, sau nu dumneavoastră, cine ne ascultă să se înțeleagă că războiul este o instituție este. a umanității. Această instituție a evoluat corespunzător, inteligent, tot mai prolifice și mai creatoare a omului. De la războiul uh, rudimentar, vulgar, forță contra forță, de la, dacă vreți, uh, Goliat și David, și terminând acum de la Cyber War, de la războiul cibernetic până la nanoparticula distrugătoare de neuron să <coughs> Asta că ajuns, înseamnă. Pentru că ați ajuns aici, aici. trebuie să faceți și o scurtă pauză publicitară uh, și am făcut teoria războiului și altele. În partea a doua emisiune aș vrea să insistăm pe specificitățile armelor viitorului, ca telespectatorii să, cu siguranță așteaptă deja să dați mai multe detalii despre tipuri de arme și ce pot să facă. Ne întoarcem imediat, rămâneți aproape. amicii continuăm discuția pe tema armelor viitorilor împreună cu domnul general Mircea Chelaru și domnul Alexandru Mironov. În această a doua parte a emisiunii Vom insista și să gătăm să dăm câte mai multe detalii despre armele. Domnul general vorbea despre sau anunța prezentarea unor arme care merg până la manipularea neuronilor factorilor de decizie. Mă întreb însă, am vorbit cu un realizator de televiziune care a fost implicat în campaniile electorale și îmi spunea că întotdeauna personajele importante veneau la emisiunile în direct cu o gentuță mai specială pe care insistau să o, să o aibă exact lângă ei și concluzia lui era faptul că acolo sunt dispozitive de protecție psihotronică, pentru că fiind emisiunile în direct, să poată să, să nu fie împiedicat să-și exprime ideile sau să, să fie coerenți și atunci era o, o metodă de protecție. Ce ne puteți spune despre, despre acest tip de atacuri care cu siguranță sunt folosite? Nu știm acum cu certitudine cât de eficiente sunt și până unde pot să meargă. De nu, care... eu n-am decât experiența um, anilor în care, lângă președintele Ion Iliescu, am fost aproape la interviurile care erau și n-avea niciodată niciun săculeț la el și nicio gentuță și nicio nimic. <coughs> Discutam înainte, când eram responsabil cu ce avea de spus și își urmărea <coughs> foarte bine discursul imperturbabil la... Deci n-am văzut. Poate alții. Da, dar vă referiți la perioada anilor 90. <coughs> 90. E, lumea s-a schimbat enorm de mult e... Știți care e deosebită între anii 90 și astăzi? Ca dintre perioada, să spunem, medicinei din timpul lui Decebal Și probabil anul 90 Deci lumea a evoluat atât de rapid, exponențial În identificarea căilor de a domina Că este vorba de a domina lumea încât eu însumi îmi dau seama că orice aș face, sunt încă în postura de victimă. Tot ce m-ați întrebat dumneavoastră, toate aceste probleme, este ceea de a umbla la atitudinea individului, grupului de indivizi și a maselor. Modificarea atitudinilor. Ce vă spun aici vine dintr-o experiență personală, din pregătirea personală, din studiile făcute la fața locului, acolo unde se pregăteau asemenea tehnologii. Acum, pentru a înțelege unde am ajuns, trebuie să se înțeleagă că atât gânditorii militari, gânditorii în domeniul strategiilor, tehnologiilor și procedurilor de a duce un război, fără pierdere. Mai țineți minte că americanii spuneau Zero casualty, adică să ducem o luptă cu zero pierderi. Pentru a produce zero pierderi, trebuie ca în fața ta să nu mai ai opozabilul. De aici o să găsiți dumneavoastră o discuție interesantă între autor și un general care era în, în grupul, în acel sintank de căutarea ale soluțiilor în război și anti-război, supraviețirea în secolul XXI, căutați-l pe Alvin Toffler. Este mai actual ca niciodată. El vorbea despre șocul viitorului cândva, despre războiul din secolul care vine, în anii 91-93, iar cea prezis acolo, trăim astăzi și încă n-am ajuns la niciun sfert decât prevede acolo. Ce înseamnă asta? Pentru că Inamicus nu aibă capacitatea de a riposta, trebuie să găsești soluția de a bloca sistemele de arme. Conceptul se numește deoperaționalizarea armamentelor s-a întâmplat în Irak. Rachetele antirene al lui Saddam n-au mai plecat de pe rampă, pentru că pur și simplu sistemul integrat electronic al axului ului au intrat în computerele lor și le-a dat comanda, atenție, avioanele care le vezi sunt prietene. Și există un sistem acolo, un singur pin, atât este, care schimbă, de fapt, un singur produs de cibernetică, de inteligență de inteligență artificială, N-a permis declanșarea rechetei pentru că avionul american era considerat prieten. De operaționă, A doua mare direcție de cercetare care este în curs de augmentare acestei cercetări, de perfecționare până la dacă vreți, nebunie. Ca să vorbim în termenii perceptibili și care să simtă omul că intră în el, este aceea de a produce devolitivizarea luptătorilor și indiferentismul maselor. Adică, luptătorul să nu mai are voință de a lupta, să fie decapacitat de acea forță interioară, iar masele să trateze orice imagine, indiferent de cât de expresivă este, în afara emoției, indiferentismul de masă. Pentru a nu se produce din nou recapacitarea voinței de a lupta. Aceste două direcții au produs cercetarea asupra dezvoltării armelor, cele două tipuri de arme. Armele energetice de înaltă energie care se deoperaționalizează sistemele electronice, Armele inteligente cititoare de inteligența sistemelor de arme cu care intră în dialog și cad la pace Și a doua Armele psihotronice Armele care intră în rezonanța biopsiului bio uman Și care îi dictează comportamentul În anul 2000 Eram undeva într-un câmp de experimente și de antrenamente la Leven Wars, în Statele Unitele Americii, și mi s-a prezentat un exercițiu complex. anti se numește. Adică, cum trebuie pregătită armata sau tipul de intervenție militară împotriva răsculatilor, a răsculatilor interne. Cum a trebuie... potestelor, a orice. A tot ceea ce înseamnă altceva decât războiul sub cele cinci incidențe de recunoaștere a combatantului, conform uh, tratatelor de la Geneva și de la uh, Haga. Protocolul de Haga. Adică este vorba de o mulțime uriașă, o mulțime care poate să producă uh, mari divergențe sociale și așa mai departe. Adică împotriva tuturor formelor de rebeliune civilă. Asta înseamnă anti-riot. Și vreau să vă spun, lăsând deoparte reticența mea de a nu da din casă prea mult, am stat, l-am privit, m-am întors către comandantul bazei și l-am întrebat. Și le-ați folosit până acum? Da. Le-am experimentat. Dar noi nu ne-am pregătit atât pentru acțiunea domestică, în sensul interiorului Statelor Unite, ceea ce am mare îndoieli după Chicago și Charleston, ci în spațiile de dincolo overseas, de dincolo de mără. Adică, respectiv, în locurile unde existau guverne pro-americane către apărate, trupe americane, baze și așa mai departe. E bine, de atunci până acum a trecut 15 ani. În 15 ani s-a trecut la un alt procedeu, mult mai sofisticat, care cuprinde întreg infomediu deci, infomediu înseamnă tot ce înseamnă informație. S-a trecut la dezvoltarea armelor de infopsi, psi-infomediu, adică se controlează din puncte fixe, planificate, stabile, masele a căror amprentă energopsi. Se ia, se studiază, se analizează tipul de frecvență și tipul de unde modulată la care acest tip de mulțime, că într-un fel este e, aranjată matricea energetică a românilor din București, și alt tip de, marge, de matrice energopsi este a Sârmului de la Belgrad sau a neamțului de la Berlin, legat de vibrația locală a Pământului, e vorba de radiația șumăra Pământului, media lor, tipul somatic al respectivei rase de acolo și așa mai departe. Ei bine, aceste elemente de control al masilor prin arme psihotronice și folosim bine termenul, este quasi generalizat. Poate produce fie starea de revoltă, starea de spaimă, starea de... Um, să spunem, de violență indusă sau de capacitatea acestora și după 10-15 minute de, uh, cum se cheamă asta, de manifestație uh, rebelă, violentă, vedeți că după 10-15 minute se moaie tot și încep să plece niște către lor. Cu altă cuvinte. Unii da, unii nu. E, e, acum depinde de rezistența la asemenea tip de armă a fiecărui individ în parte. Și să știți o chestiune. Întotdeauna cei care nu răspund acestei vibrații sau acestui test sunt identificați și se reamprentează și devin oameni de studiu. Iar dacă este rezistent maximal și devine pericol pentru sistem sau pentru cauza respectivă, este eliminat. Suntem în momentul în care nu se mai face Anveloparea individului, moartea lui Civilă, se produce eliminarea Și scoaterea lui din loc, da. din loc Vim cu un exemplu din nou de, de Contratimp, așa să spunem, de contrapunct La tsunamiul De acum 90 ani În, în Asia de Răsărit, americanii S-au oferit, venim în locul Cu tare, cu portavionul nostru Să vă ajutăm Reacția, mai ales a presiei, a fost pe păi cu asta ne ajutați voi, veniți cu bombe, veniți cu tango <gătări> Și ăștia, nu, noi venim cu un vas Care are la bord câteva zeci de spitale Care are atâtea paturi pentru Care e plin de farmacie și de Care poate să se deschidă o școală pentru copii Facă cu tare, să facă cu tare Deci, militarii ăia, care probabil erau 2000 de oameni pe tot vasul ăla Ultra, hai... Performer așa, veniseră cu altceva, cu, cu o da. completă ofertă diferită. Care este, concepția, este concepția încă din anii 80 pentru 2000 a armatei americane de a fi capabil să ducă un război global cu proiectarea forțelor în orice loc, pe apă sau uscat, a terenului. Dar explozibilul, pur și simplu, ăsta evoluează? Da, în mod deosebit. În da, mod deosebit. Da. Mărirea puterii de explozie pentru da. distrugeri în miniatură. Deci, practic, dacă nu să se acum, și aici este, este te tema pe care vreau să o spun din perspectiva armelor hiperinteligente nanodimensionate. Uh, Până acum, noi am vorbit de la arme fizice masive. Dacă mai ținți minte, în primul război mondial, în al doilea, erau tunurile de la Napoli, Bărbăta și tunurile de 10, 15, 30 de care aveau peste 30-40 de tone, un ton fix, care se trimite un proiectil la distanță respectiv. tot masiv, cu un de express. Acum s-a trecut de la armele fizice masive la masificarea. Armelor invizibile, a nanotehnologiei. Se dă drumul la bubuzuluză care este sub un uh, milimetru, nu se vede, și ea pleacă, face o gaură în cap, ea pleacă, are o cantitate de explozivuri suficientă încât să spargă o țeastă de om să-l facă pulbere, îi intră prin ureche sau prin laterală pentru că ea se duce numai, din 7,5 miliarde de oameni, se duce numai pe amprenta energetică a individului respectiv. Și îl arunc în cosmos, cât are perioada de independență funcțională, mă caută. Și nu mă lasă până nu mă găsește. Dacă a tot, o pleacă a doua. Această masificare a nanotehnologiei și să știți că dintr-un singur container poate să iasă peste 100 de de asemenea microparticule luptătoare care identificate pleacă pe tipul de oameni. Sunt în cele șase niveluri. Lovitura de masă, a doua, lovitura pe grupuri identificate, lovitura numai pe zone și tipuri de echipamente sau lovitura uh, chirurgicală pe un singur individ. E Aceasta cel... este, la ora actuală, realitate. Celebru cazul dronei care zboară deasupra Yemenului mi se pare. Drona e mare. Deci, da, da, undeva sus de tot. Dar în ea există. Pe șosea trece o mașină în care se afla un taliban foarte cunoscut. Drona îl reperează, îl stabilește clar că e cel căutat, îl judecă, îl condamnă și îl execută în aceeași secundă. Da. Asta și atunci aviația viitorului este. prodele. Aceasta este, da, aceasta este uh, în domeniul folosirii vectorilor de atingere a țintelor. Există un vector fizic. În schimb, avem acum mai nou și se lucrează la ea, și nu lucrează doar americane. Din păcate această uh, răspândire a tehnologiei care intră sub controlul unor care n-ar putea să fie chiar atât de responsabil, E, în lumea așa zisă științifică. Eu știu că știința trebuie să aibă etică. Eu Ei, mă gândesc la Donald tare. Trump când spuneți așa și mă iau și eu. Da, Dar, e, în momentul în care. Dar nu numai. E, să nu uităm că orice tehnologie încăpută pe mâna e, paradoxului a individului care este în afara legii lui Dumnezeu, e chiar Satana într teroristul individual, este cel mai periculos. Așa e. E, dacă aș avea o sursă a terorismului de stat, măcar știu de unde vine, cunosc ă, tipurile de drepturi. Nu. Terorismul spontan. Floră spontană, teroristă, în toată lumea. Care și cum se supără, lovește în felul său, în numele unei cauze. Și acum i-a făcut mai păște de da, ISIS, pentru că mulți acționează de unii singuri și, și se autoidentifică făcând parte din acea formă de revanșă, de răzbunare împotriva sistemelor. Dar ceea ce este foarte. Și eu vorbesc pentru națiunea mea, pentru că tot ce spun aici, să știți că am gândit cum să găsesc structura e, biologică, pregătirea mentală și cea infrastructurală de protecție a națiunii în cazul în care se declanșează asemenea de nenorocire. Și vreau să vă spun că avem soluții. Chiar dacă e atât de sofisticat, există soluții la toate. Așa cum există armă, apare și contraarmă. Ceea ce nu poți să afirm, este preocuparea administratorilor de țară. nu place să le spun nici guvernator, nici... că sunt în mai multe nivele. Administratorul de țară trebuie să fie și protectorul de națiune. Oamenii ăștia nu gândesc la așa ceva. Ei nu văd nu în viziunea războiului viitorului sau acelui de mâine. Ei nu sunt în stare să vadă de dimineață când se așează la birou cum va fi ziua când tragi din Europa, ce soluții avem de protecție? E, în, prim, în, în, primul rând, în primul rând, este refacerea acestui self-control, autocontrolului și educația controlului pentru dau eu, a, eu, dau eu o soluție, a identifica, pentru a fi conștienți de indi, indicii de atac. Dacă ești conștient, începi să-și formulezi unele tehnologii interioare. Ori asta este școală foarte... Dau eu o soluție împotriva generalilor. Așa. Dacă toate fetițele sunt educate de la intrarea la grădiniță până la liceu, gimnaziu, liceu, devin mame, să nu-și lase băieții, să se joace cu puși pistoale, cu tunuri, și să se ce cu jucării de pace, atunci, cel puțin jumătate dintre generalii în, în devenire, se duc și se fac agronomi. Nu e vorba de a fi general pentru a duce un război. Blumesc, în primul dar... rând, în general, se cea, se știe, se repet, un general este cea să știe să prezerve starea de pace. un general e mai pașnic decât... Uh, uh, uh, pentru că uh, nu uh, mai avem uh, decât vreo șapte minute, așa să mai atingem e câteva puncte. Uh, vreau să atrag atenția, la ora actuală, dacă ați sesizat în general, cu excepția la cât -o a câteva tipuri de biosuri, eu vorbesc de genotipuri, care au altă structură, dacă a sesizat, moleșala și lâncezarea populației. Da. Este un sistem, nu vreau să intru nu, în teoria conspirației. Unii, da, unii nu. Unul în teoria conspirației, nu vorbesc Uite, de masă. Uite, face emisiuni tot timpul, nu, face... Eu vorbesc de, de, masa, de masa de uh, suficientă, puțin către mediei, a celor care au abandonat voința de a se autodepăși. Asta înseamnă un atac asupra biosului bazal. Știți că fiecare suntem ca un computer. În interior avem un bios bazal. Scăderea vitalității, a dorinței de viață, a bucuriei de a trăi Este o formă criminală de atac psi Și ele se produc asupra maselor țintă Ce trebuie, pe de o parte devolutivizate, eliminate, destructurate Din vari motive Și eu sunt atent ce se întâmplă cu națiunea mea Dar mă uit văd ce s-a întâmplat cu națiunea siriană Ce s-a întâmplat cu națiunea arabă Toată națiunea arabă este distrusă în totalmente Începând cu așa zisa primăvara arabă, începând cu primul război din golf, nu mă refer la faptul că eu acum aș avea, vezi doamne, o uh, condescendentă milă față de cei care au produs uh, aceste societăți. Mă refer la faptul că instrumentarul și tehnologii de acolo se pot aplica și extinde către alte spații. De aia vorbesc de capacitarea psi a biosului bazal. Și dacă o să mai avem timp, o să vă explic ce înseamnă tehnologiile non-teriene care sunt gata să ne țină în frâu sau să ne producă o altă vizionă asupra vieții. Vă rog. Eu o întrebare așa, dacă mai avem da. un minut. Dacă s-ar ordona mobilizarea generală în Europa împotriva arabilor, iau așa, sau împotriva turcilor, sau s-ar mai duce copii să se înscrie în să-și spune poleți, să-și pună steluțe, să ia pușcociu să ducă la război nu cumva, ne putem aștepta ca să întoarcă în spatele și să zic ia plecați mă voi de aici foarte mult, da, cu siguranță uh, da. nu, aici este cred că s-ar găsi cel puțin un milion doar din pe, mă refer la nivelul Europei da. doar pentru că există acest plictis îngrozitor și nevoia de aventură, nevoia de e, a se eschiba este ceea, ce a este, ceea ce este e. surclasat în tine și opresat de regulile unei societăți pe care o refuzi. Există o anormalitate da. acceptabilă în fiecare societate, dar dacă le unești pe toate, produce crima. Deci din punctul de vedere, nu vă faceți iluzie. Mai mult decât atâta. Să nu uitați Că ceea ce schimbă situația de la o clipă la alta este în ziua de astăzi, nu raționalul, ci emoționalul. O zi întreagă de campanie și propagandă pe toate mediile și schimb comportamentul lumii. Un singur buton apăsat, ridicarea frecvenței de la 12 la 18 pe de e, grup țintă și la a pe toți să vedeți cum ies în pielea goală la minus 40 de grade. Ne vom bate și în spațiul cosmic? Cu siguranță. De uh, de multe Pentru că, că avem puține minute, vreau să atingem două teme. Una, cea pe care a spus-o și, domnul Mironov, ce credeți despre. Uh, războiul climatic, despre manipularea vremii. Sunt o serie de puncte de vedere, sunt controverse pe această temă, tehnologia HARP care are Experiențele possibilitatea... demonstrează că dacă se... este un incendiu pe o supravață foarte mare, la scurtă vreme apare ploaie. Apar nori. Ceva se întâmplă la asta. Prin urmare, verificări făcute în Napalm, în, în Vietnam, pe suprafețe foarte mari, au schimbat climatul pentru o vreme, au distrus solul și s-au făcut. Dar nu cred că la nivel de continente. Nu cred că la nivel de sute de kilometri pătrați. De multă vreme și românii au tehnologia necesară pentru a preveni grindina, grindina da. sau pentru a stimula apariția ploii da. și așa mai departe. Este simplu, este banală. Oare dacă avem această posibilitate da la, nivel, nu contează, la nivel civil, de mulți ani, crearea sau stimularea apariției unui uragan a unei tornade, a unui cutremur, să nu fie accesibile cu tehnologia de astăzi? Eu dau răspunsul sigur. În anii 70 se inventaseră transmisiunile ionosferice între poli, adică dintr-un singurul puteai să transmiți la ambii poli transmitea în spațiu, ionosfera se vorbea ca o, un fel de scut reflector și de la Baloteș, de exemplu, prin o anumită stație specială ionosferică, puteam să vorbim la, în Africa de Sud. Ce era în jurul ei, nu mai vorbim. Modificările climatice s-au produs și a trebuit să se înceteze cu această emisie imediat, din ordinul conducei de atunci, pentru că produsese o modificare totală a comportamentului oamenilor, apăruseră boli uh, incurabile de tumori pe creier și așa mai departe. Dar astea au fost cam vreo 400 în toată lumea. Închipuiți-vă dacă dintr-un loc s-a produs așa ceva. Dar acum, când totul se produce prin tehnologia spațială care cuprinde globul în totalitate, e ca și cum, dumneata, te-ai uitat la un mușoroi de furnici de pe o scară de înălțime de 10 metri, după care te uiți la mușuroiul de furnici de pe Everest și acum te uiți la mușuroiul pământean din spațiu. Cuprinderea este quasi totală. Fenomenele se produc controlând întreg globul. Aici este problema mare, gravă a globalizării și grijei față de glob. Nu a globalizării sistemului și educației, ci a apărării globului întregul său din, din elementul tehnologiei spațiale. Dar pentru că am ajuns aici, cum ne privește de afară și ceea ce eu văd studiind amintirile despre viitor, acele arme care n-au put putut să intre în Înțelegerea. Mea, am călcat pământul după Eric von Denichen, cheltuindu-mi și ultima lețcaie cât am fost trăiar în Africa. E un mincinos ordinar. Asta tot ce scrie el acolo Eu este nu vorbesc de denichel, Eu vorbesc de ce există la ora actuală ca artefacte inexplicabile în lumea aceasta. Multe Bun. Bun. Lăsăm pe Denichen care a cules de peste tot și n a fost nicăieri. Dar amintirile despre viitor înseamnă așa. Haideți să ne ducem atunci la decriptarea mitosului. În ordinea că de minute. da, și imediat. E păcat să nu... Oricum, ați auzit că era în mitologie, că l-a făcut stana de piatră, da? După care a revenit la viață. Am studiat, așa zisele, așa și trovanți din colți de buzău, care sunt pe aceeași linie, ca aceeași formă, aceeași dimensiune, într-o anumită formă și mai uit unghi. Am mai găsit ceva care nu pot să spun aici până când nu avem confirmarea uh, consistenței uh, substanței respective. Am intrat într-o anumită peștere, care se numește peștera fără fund, unde am văzut desenele uh, respective undeva menționate în anii 70 și acum ele sunt readuse la suprafață, care au o vechime de 70.000 de ani înainte de Hristos, din perioada lemuriană. Vă rog să fiți atenți acum, pentru că m-am cerut să le spun galopant. Put. Suntem în faza schimbării câmpului cuantic și a fenomenologiei ecosistemice. Astea sunt chestiuni extrateriene. O să găsiți niște informații care sunt transmise în numele NASA, dar ce înseamnă asta, poate ne obligăm cu altă ocazie. Reconversia întregului flux, atenție, cosmogonic, psi, și modificarea procesului de gândire humanoidă și de comportament al orice entități vii. Deci asta e principalul pericol. Asta este. Se schimbă comportamentul uh, um, uh, forței vii, a orice înseamnă entitate vie, și a gândirii humanoide. Rețineți o chestiune interesantă. Tehnologia mineralizării a tot ce este coloid și reversul acestei mineralizări, din nou în coloit, cu revers temporar. Patru. Refrigerarea și Mineralizarea instantanee A materiei de înaltă energie Plasmatice Armele plasmatice Trebuie să-și găsească antidotul Ce înseamnă asta? Dezvoltăm Dar ce mai important la ora actuală Este ceea ce Se încearcă acum prin grupuri Umane Așa zise noi născuți Cum se spune apariția acestor copii Altceva decât Rasa umană Probabil că știți despre ce este vorba. Legende. Nu, noi, noi androisi... Presupuneri că... Presupuneri, așa, se, așa începe... Hawking a fost așa, din așa, așa începe adevărul, negândul. Întotdeauna apariția unei noi stări a fost negată spunând că este imposibil, că este de neînțeles, dar ele vin după sine. E bine, fractarea temporală, asta este o chestiune care înseamnă ieșirea din percepția timpului în care ești și recompunerea memoriei funcționale. Această fractare temporală și recumperea memoriei funcționale te identifică ca fiind altceva, într-un alt loc și te debarasezi total de ceea ce a fost până atunci. Domnul Roxin, eu am propunerea mă rog. să mai invităm un fizician la o următoare discuție și să demontăm punct cu punct ceea ce a spus uh, militarul aici, ceea ce a spus generalul. În mare parte, în parte are dreptate, dar, dar nu, nu în mare parte. Eu am de spus un singur lucru. Mă rog. Planeta merge la școală. Nu mai sunt decât 770 de milioane de analfabeți. Restul până la 7,5 miliarde. Știm să citim, să scriem, să socotim să avem cunoaștere. Așa că la lucrurile astea vom ști de acum. Dar asta este partea uh, poetică, bonomă. E foarte bine. Și eu, sunt, eu subscriu că avem uh, asta, o, plan -o ca, planetă. Ca o concluzie, că o planetă de analfabeți. Uh, Să-i Dumnezeu ca analfabeți să fie mai buni decât cei care sunt citiți, fără a deveni vreodată înțelepți. Pentru că am ajuns de înțelepți, acum, acum noi ce e de făcut ca atare? Ce facem noi? Unu. Da, Apel către planetă Foarte pe scurt Trebuie, trebuie deja abandonată Această Conștiință e, Pernicioasă A economiei de război Toată ziua trebuie să ne pregătim război Ce ar fi să ne pregătim zilnic de întreținerea păcii Acum trebuie să ne ajustăm Ca planetă și fiecare în parte La acest sau de civilizație După cum vă este cunoscut Există această nouă viziunea exopoliticii, exopolitica este aceea de a produce în capul omului cum să înțeleagă viitorul care îl năpădește. Ori viitorul care îl năpădește are o frecvență și o viteză de 10 ori mai mare decât capacitatea individului de adaptare. Berdiaev, 35. Și cu asta mă chiar. Vă mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant, sigur că spațiul nu ne-a permis să discutăm toate cele pe care ne am împărtășit în final, dar sper să avem cu altă ocazie timp pentru asta. Domnul, domnul cert, Roxin, contrarea ce a spus prietenul meu, toate acestea se întâmplă, ele există. Ele există. Este cert că tehnologia avansează și chiar cei care sunt la butoanele unor forțe importante, eu zic că au capacitatea să manipuleze uh, mase mari de oameni. Prin urmare, astăzi o țară se poate cuceri fără să tragă un foc prin simplu fapt că populația este ținută într-o stare de letargie, incapabilă să reacționeze la toate abuzurile, uh, ticăloșiile unei clase politice, vorbesc de România, vorbesc în principiu care vinde tot, predă țara la cheie altora, iar populația nici măcar nu este în stare să reacționeze pentru că nu i se pare important. Bine ați spus. <coughs> Și să-i caudă, să identifice pe infiltrații PSI în toate guvernările existente la ora actuală în lume. Ne vedem să săptămână, rămâneți aproape toate cele bune!